Sziasztok! Audioblog, nem tudom hányadik, ha van vasárnap délután. Autóban ülök megint, megyek az asszonyért. És most egy olyan témáról beszélnek nektek, amit valaki kérdezett az eddőválaszolban, és nem szerettem volna ott két mondatban válaszolni, és ehhez kapcsolódóan egy másik dolog, ugye ebben a témában. Konkrétan a doppingról lesz szó. Na most az első kérdés az, az volt, és erre most itt kvázi egy is egy kicsit hosszabban, hogy doppingol-e XY, nagyon népszerű magyar versenyző, nem is mondom a nevét, mert felesleges hülyeségbe belekeverni, mert sajnos tudomások kell vennünk, hogy két rétegnek szól a mi magazinunk, két rétegnek jutnak el az információink, pontosabban a háromhoz. Ezt a három réteget két csoportba lehet bontani, mégpedig az érdekli a testépítés és a nem érdekli a csoport. Az érdeklő testépítés csoportban is Két alcsoport van, az egyik az ért hozzá, a másik meg a tök hülye csoport. Na most, a nem érdekli a testépítés csoporthoz mi szeretnénk mérsékelt információkat csepegtetni, tehát nyilván a pozitív oldalat szeretnénk csak a sportnak megmutatni. És hát, ha nem érdekli a testépítés csoportnak, nem lehet értelmesen beszélni a doppingról, ezt tudomásul kell venni. Tehát nyilván van közöttük is, aki megérti és hajlanul tudomásul venni a helyzetet, de az átlagemberen gondolkodásában a doping téma nem tér bele csak kizárólag negatív asszociációkat tudnak -e ezt társítani, ezért úgy gondoljuk, hogy nem érdemes ennek a csoportnak a dopping témát lenyomni a torkán. Ezért van az, hogy nagyon-nagyon óvatosan -nagyon válaszolunk minden kérdésre, hiszen bárki olvashatja. Tehát soha nem fogtuk olyan nyilatkozatot látni, hogy egy sportoló, hogy egy ilyen sportoló azt fogja mondani, hogy. Igen, én doppingolok ez is ezt, tehát ha egy élsportolót behívnak a tévébe és ezt mondja, hogy én doppingolok, akkor az, az élsportoló az hülye, mert nincs tisztában azzal, hogy kinek mit lehet elmondani. Tehát az élsportoló, ha behívják a tévébe, én mit fog mondani, én soha életemben, teljesen naturál, és stb. De ez egy hülyeség persze nyilván. Na most az érzelmesebbeknek szólva akik nem hozzáértők a tévában. Bocsánat, hogy az előbb behülyeztelek viteket, de mindenki most vegyük a hülyéket és a hozzá nem értőket. Egy halmazma. Tudni kell, hogy a dopping egy szükséges rossz. A közhérdelemmel ellentétben nem arról szól, hogy a munkát, a doppingal megkerüljük. Tehát bármelyik sportban az sportoló az nem ügycsörögni fog otthon, sörözgetni, tévét nézni, és helyette szedi a doppingot is fejlődik. Ez abszolút nem így működik. Tudom, hogy a kocsmában ezt képzelik a parasztok, és azt képzelik, hogy ezt én is tudnám így doppinggal. Persze, ezt teljesen elhisszük. Bárkinek felállom gyakorlatilag egy kúrának az összegét, vagy a tartalmát, átlagemberként, hogyha egy olimpiai sportolónak, vagy egy top testépítőnek, vagy bármelyik komoly sportonak a szintjét, hozza, doppingal, úgy, hogy otthon sörözget, tehát ez bármikor én fizetem is ebből esetleg fogadás formájában is benne vagyok pedig nem vagyok szerencsi de abban főleg csak a többszörösét kelljen visszafizetni, és akkor én jó já. Dopping a tudomású venni, hogy egy szükséges rossz. A sportoló, az e-sportoló nem azért doppingol, mert lusta edzeni, ahogy a hülye emberek képzelik, vagy mert nem teszi bele azt a munkát, hanem azért, mert az élsport e az azt jelenti, hogy a legjobbak között kell lenni. Olyan teljesítményt kell hozni, ami már ember feletti, ami olyan szinten van, ami csak az embereknek nagyon-nagyon kis hányada számára elérhető teljesítmény, ami azt jelenti, hogy egy adott sportban az élsportolók az adott sportra a legjobb genetikai sportolókból lesznek, akik kőkemény 10-20 éves edzésmunkát folytatnak, maximális erőbeállással készülnek, és ahhoz a pár százalék pluszhoz, hogy a legjobbak legyenek, még doppinghoz nyúlnak. A dopping semmit nem helyettesít a testépítésben sem. Nem helyettesíti a munkát, nem helyettesíti a megfelelő táplálkozást. Nem helyettesíti a genetikát sem. Ahhoz, hogy valaki esportoló legyen, olyan mennyiségű táplálékot kell bevinni a szervezetébe, amit a normál állapotban az emésztőrendszernek a hatásfoka nem tesz lehetővé. A doppingszerek hormonok. A feladatok a fejére szintézis meggyorsítása. Tehát a doppinggal a testépítő több fehérjét tud beépíteni a testébe, magyarul az izomzatárba könnyebben építi be a fehérjéket. Mindazt a hatalmas mennyiség hoját, amit neki el kell fogyasztani, a dopping segítségével tudja részben beépíteni. Tehát igazából ez egy olyan pluszad, amire hobbistáknak abszolút mi szüksége nincsen. Van persze egy másik vonal, a naturált testépítés, a naturál testépítés arról szól, hogy semmiféle doppingszert nem használnak. A tápláik nem doppingszerek, tehát a naturál testépítők is használnak fehérjét, használnak tömegnövelőket, vitaminokat, stb. A tömegnövelők, a vitaminok, tápláik ezek élelmiszerek. Semmiben nem különböznek a normális élelmiszertől, csak abban, hogy koncentrátumok, tehát koncentrált formában kaphatók és abban, hogy sokkal jobb minőségűek, mint a hétköznapi táplálkozás. A tejsófehérjé az például úgy készül, hogy a tejből a anyagokat eltávolítjuk, és a számunkra hasznos részt, a tejsófehérjét kivonjuk, és ezt használjuk fel aztán a táplálkozásunk során, egy koncentrált formában. Na most, le kell szögeznünk, hogy a normális testépítő sportág nem doppingmentes. Tehát az éjsportolók minden sportágban, Doppingolnak, és a testépítésben is. Így nem kell ezen gondolkozni senkinek. A naturál testépítés ez egy teljesen más műfaj. Jól látható különbség van a naturál testépítők fizikuma, és a nem Naturált testépítők fizikuma között egy Mr. Olimpián nem kell elvárni, hogy naturál testépítőket fogunk látni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a naturál testépítők nagyon rosszak, mert egyáltalán nem így van közülük, is van egy csomó olyan fizikuma, ami átlagember számára egyszerűen elérhetetlen, de ennek természetesen ott vannak az edzéstechnikai, a hozzáállásbeli, ugye kajálás, pénz és egyéb okai is, és természetesen nem utolsó sorban a genetikai adottságok, hiszen egy jó genetikai adottságú sportolóban lesz mindig az adott sportág és sportolója, és a testépítésre fokozottan igaz, ha valaki egyszerűen nem alkalmas rá genetikailag, akkor fején áll, akkor se lesz belőle Versenyző. Én azt mondom, ezt a témát egyszerűen hanyagolni kell. El kell fogadnunk, hogy vagyunk mi, hobbisportolók, mi edzegetünk, és vannak az élsportolók, akik versenyzők lesznek. az, hogy ők mit használnak, hogyan, ez igazából az ő dolguk, ebbe teljesen felesleges belemenni, és teljesen felesleges hitegetni magunkat azzal, hogy valaki azért sportoló, vagy azért nagy darab testépítő, vagy azért versenyző testépítő, mert ő koksol. Ez abszolút nem igaz. Ez, mint mondtam, a végén azt a pár százalékot segíti, de a munkát ugyanúgy vagy még keményebben el kell a sportomnak végezni. Tehát felesleges azzal pakarózni, hogy a másik, ugye, tipikus történet, ez az, az edzőtermekben, hogy valaki megnő, és akkor a többiek már mindjárt köpködnek, hogy jó, mert biztos kokszol. Tehát én a papucsomban beszélgetek fél napot az edzőteremben, de a másik az azért néz ki jól, aki rendesen edz, mert biztos kokszol. Tehát ugye ismerjük ezt a hozzáállást, én tudok hányni tőle, betudok hányni az ilyen fos emberekből, akiből sajnos nagyon sok van, mert legtöbben rohadnak az iricségbe, és nem tudják elviselni, hogy máshol, aki sikeres és sosem magunkba keresik a hibát, hát ezzel nekünk nem kell foglalkozni. Érett normális fejjel fel kell azt fogni, hogy egy sportolnak meg kell bizonyos dolgokat tenni, ami az éjsportnak a fogalmába teljesen belefér, de nekünk nem kell ebbe a dologba turkálni, de is nem kell senkit lenéznünk ezért, hiszen egyszerűen a legjobbak között nagyon-nagyon éves a verseny, és nem lehet más, hogy robbábrú.